Ненсі Спрінгер, Енола Голмс. «Справа про зникнення Маркіза». Переклад англійської Оксана Постранської. Читає Наталя Байда. Я надто довго стояла тихо. Позаду мене почулися важкі кроки. Я кинулася навтьоки, проте було вже запізно. Кроки линали дедалі ближче. Хтось місно стиснув мою руку. Я закричала. Проте мій рот грубо прокрила чиясь дуже долоня. Біля вуха пролунав глибокий і низький голос. «Якщо ворухнешся або закричеш, я тебе уб'ю». Я зацепеніла від шаху. Широко розплющивши очі, я напружено вдивлялася отемливо, Проте не могла стопити ані кроку. Мені забило дух. Доки я переляко хапала ротом повітря, незнайомець нарешті відпустив мій лікуть і соломіць притиснув мої руки до тулуба. Здавалося, мене розчавили об кам'яну стіну, проте насправді то були мої груди. Незнайомець забрав руку від мого рота, втім мої тримтячі губи не встигли видати жодного звуку, коли в сутіні я розгледіла відблиск леза, довгого леза, звуженого на кінці, наче уламок криги. То було леза ножа. «Іст-Ент-Лондон. Сутінки. Серпень 1888 року. Темряву розстанали лише тьмяні проплески світла від кількох уцілілих гасових вуличних ліхтарів, а також вогники від казанків, що висіли над бруківкою біля трактирів. У них старенькі продавці варили молюсків. Незнайомка від маківки до п'ят одягнена в усе чорне, ковзала від тіні до тіні. Цілкуючись залишатися непоміченою, мовби і сама була примарою. У її колі не могло бути і мови про те, щоб жінка вийшла з дому ввечері без супроводу чоловіка, батька чи брата. Проте вона однаково робитиме все можливе і неможливе, щоб відшукати зникло. Уважним поглядом, прихованим чорною вуаллю, вона роздивлялася все довкола. Шукала якісь зачіпки та ретельно вивчала все, що траплялося на її шляху. Вона бачила розбите скло на потрісканій бруківці, сахалася велетенських щурів, які нахабно дріпотіли вулицею, тягнучи за собою угидні безшерсті хвости. Їй траплялися розхристані діти, що бігали босоніж поміж щурів і скляних дрізок. Зустрічалися і парочки – чоловіки в червоних фланелевих жакетах та жінки в дешевих соломіних капелюшках, які спокійно прогулювалися, тримаючись за руки. Трохи поод, біля сіни, спав чи то просто відпочивав, якийсь чоловік, а по ньому снували щори. Хто знає, може його приспав не хміль, а сама смерть? Втім, дівчина не лише уважно розіралася навкруги, але й прислухалася до звуків вулиці. Тишу закиптюжного повітря раз по раз порушувала мелодія колісної ліри. До незнайомки під чорною вуаллю долинули веселі хмільні акорди. Вона помітила, як біля входу до пабу маленька дівча розпашливо кликала. «Татко! Тато!» Вона чула крики, сміх, хмільні суперечки та вигуки вуличних торговців. «Устриці! Трохи оцту і пальчики оближите! Смачнючі, соковиті устриці! Чотири штуки на пені!» У ніс ударив пряний запах оцту. Незнайомка відчула і аромати джину тушкованої капусти та гарячих ковбасок, солоної води з найближчої пристані, а ще затхлий запах темзи, смерділо гнилою рибою та каналізацією. Дівчина пришвидшила ходу. Варто поквапитися, адже не лише вона вирішила на пошуки. Її так само зараз шукають. На мисливицу в чорній вуалі теж полюють. Вона має тікати якомога далі. Або чоловіки, що прагнуть її знайти, не змогли дістати свою жертву. Поряд із наступним вуличним ліхтарем у дверному отворі незнайомка помітила повію з яскраво нафарбованими губами та розмазаними на очах тінями. Вочевидь, вона на когось чекала. Раптом до жінки під'їхав екіпаж, і з нього вийшов чоловік у фраку з блискучим шовковим циліндром. Попри те, що на жінці у дверях була ошатна вечірня сукня з глибоким декульте, яка колись могла належати панянці з оточення цього джентльмена, незнайомка в чорному сумнівалася, що чоловік приїхав сюди потанцювати. Вона звернула увагу на виснажені очі повії, сповнені неприхованого жаху, хоч і її яскраво червоні вуста досі силкувалася посміхатися. Нещодавно продажну жінку із понівеченим порізами тілом знайшли мертвою за кілька кварталів звідси. Відвівши погляд у бік, незнайомка поквапилася далі. Неголений чоловік, що притулився до стіни, весело підморгнув дівчині. Паняночко, що ви тут робите, однісінька? Скласти вам компанію? Якби він був справжнім джентльменом, то нізащо б не звернувся до неї, не відрекомендувавшись. Не звертаючи на нього уваги, незнайомка поспішила далі. Їй не варто ні з ким розмовляти. Їй тут не місце. І цей факт анітрохи трохи її не засмучував. Здавалося, що місця їй немає ніде. І дівчина чудово це розуміла. Вона завжди почувалася самотньою. Втім, її серце тривожно щеміло, коли вона напружено вдивлялася у темряву. У неї більше немає дому. Вона чужинка в найбільшому місці у світі. А ще вона і гадки не має, де їй сьогодні доведеться заночувати. І навіть якщо з волі Господа їй вдасться дожити до ранку, з нею залишиться тільки примарна надія знайти ту, кого вона так любить. Дедалі глибше і глибше незнайомка занурювалася у похмурі нетрі лондонського Іст-Енду. Вона впевнено крокувала далі. Сама. Розділ перший як би мені хотілося дізнатися, чому матінці спала на думку назвати мене Енолою. Тобто, від народження преректи на самотність. Ментуся завжди цікавилася, а можливо і досі захоплюється різними шифрами. Тож, мабуть, мала щось на меті, даючи мені таке ім'я. Може, хотіла щось передбачити або з якимось загадковим чином благословити мене. Чи то намагалася підготувати мене до майбутнього, хоча татусь тоді ще був живий. За будь-яких обставин, мало не щодня вона обов'язково повторювала. «Еноло, ти і сама чудово впораєшся з усіма негараздами». Таким було її звичне прощання, перш ніж піти блокати полем, прихопивши із собою альбом, пензлі і акварельні фарби. Та якось вона і справді залишила мене саму. Коли одного липневого вечора у день мого чотирнадцятиліття не повернулася додому в наш Ферндельхолл. Спочатку материної відсутності ми і не зауважили, адже в мене було чудове святкове застілля з дворецьким Лейном та його дружиною, нашою кухаркою. Попри те, що ми з мамою завжди були привітними при зустрічі, насправді ж мало цікавилася життям одна одної. Я подумала, що в неї нагодилися термінові справи, тож вона дала з Лейне розпорядження передати мені кілька пакунків за чаєм. Серед маминих подарунків я знайшла – Набір для малювання, папір, олівці, канцелярський ніж для їх заточування, а ще кілька гумок із індійського каучуку. І все це було охайно вкладене дерев'яний ящичок, який виявився складеним мольбертом. Важкенький том під назвою «Таємні значення квітів», ключно з нотатками про віяла, носові хостинки, сургучні печатки та поштові марки. І тоненький буклет із шифрами. Хоч я і не мала особливого хисту до малювання, матінка завжди підтримувала мою цікавість до цієї справи. Вона знала, що мені до вподоби робити нариси та майже ковтати книги одна за одною. Проте до шифрів я інтересу не виявляла, попри це мама власноруч виготовила для мене ось цей маленький буклет, зігнувши та шивши разом кілька сторінок, які вона прикрасила витонченими акварельними квітами. Вочевидь, матусі довелося витратити чимало часу на цей подарунок. Отже, вона і справді про мене турбується, – подумки твердила я. Переконувала себе. Кілька разів за вечір. Хоча я і гадки не мала, куди могла подітися мама, я все одно сподівалася, що вона повернеться додому, або хоча б надійшла звісточку ввечері. Тож я зі спокійною душею вляглася спати». Однак наступного ранку Лейн запережливо похитав головою у відповідь на моє німе запитання. Ні, господиня і досі не повернулася. Ні, жодних звісток від неї не було. Небо на дворі запнули сірі хмари. Періщив дощ. Навіть погода сумувала разом зі мною. Після сніданку я пішла нагор до своєї спальні, мого затишного прихистку, де шафа для одягу, Умивальник, комод та інші меблі, пофарбовані в білий колір, були прикрашені блакитно-рожевими букетиками по кутках. У народі такі меблі називалися сільськими. Їх вважали дешевими та ставили лише в дитячих кімнатах. Проте мені ці меблі, неймовірно, подобалися. Зазвичай. Однак не сьогодні. Я просто не могла більше терпіти ані хвилини вдома. Нема сил навіть всидіти на одному місці. Присіла лише для того, аби похабцем взути калоші поверх черевиків. Я вбралася в сорочку та бриджі, зручний одяг, який дістався мені від старших братів, а зверху накинула дощовик. Зодягнута від маківки до п'ят у все гумове, я потопотіла на перший поверх і прихопила парасольку зі спеціальної підставки у передпокої. Опісля зайшла на кухню та повідомила місіс Лейн. «Я піду на прогулянку». «Справді дивно». Чи не щодня я казала ці самі слова, не знаючи напевне, куди йду та що хочу відшукати. У мене і не було конкретної мети. Я видаралася на дерева, аби хоча б одним оком поглянути, що ховається на горі. І зазвичай знаходила бронатно-жовтих гравлики, жмені горіхів і пташині гнізда. А якщо доводилося натрапити на гніздо сороки, на мене чекала безліч скарпів, засібки від червиків, відріза яскравих стрічок. Загублені сережки. Я повсякчас удавала, наче хтось загубив якусь коштовну річ, а мені дала завдання її відшукати. Однак цього разу щось вдавати мені не довелося. Здається, місі Злайн теж зрозуміла, що сьогодні все інакше. Вона мала б гукнути, де ваш капелюшок міс Еноло. Я завжди забувала його надягнути. Втім, цього разу вона лише мовчки провела мене поглядом. Зараз я йшла не просто роздивлятися околиці, я намірилася знайти матінку. Дивно, та мені справді здавалося, що я зможу відшукати її самостійно. Щойно я вибігла з кухні, то кинулася ниш двором, наче бігель на полюванні. Я намагалася знайти, бодай, мізерний натяг на те, куди могла запропасти мама. З нагоди мого дня народження вчора зранку мені дозволили трохи довше поніжитися у ліжку – Тож я не помітила, як Матуся вийшла з дому. Я подумала, що вона знову малює рослини та квіти, як і завжди, тому і вирішила спочатку ретельно перевірити територію фернделу. Зазвичай, мама не втручалася у догляд за маєтком, і рослинність буяла, як їй заманеться. Отже мене оточували густі сади, порослі дроком та ожиною галявини, а ще дикі чагарники, оповиті плющем і виноградними лозами. І увесь цей час сірі небеса безопинно поливали мене дощем. Наш старенький Коля Редженальд біг поруч зі мною, аж доки не втомився від холоду і зливи, а відтак вирушив на пошуки сховку. Напрочуд розумне створіння. Мені, промоклій до рубчика, варто було взяти з нього приклад. Та я не могла. З Кожним кроком моє хвилювання невпинно зростало, а жахливі перечуття підганяли мене, не наче одари батога. Я боялася, що в цієї миті моя матуся десь лежить поранена чи хвора. І цей страх я не могла вгамувати. Мама була в літах, тож її серце могло відмовити будь-якої миті. А що, як вона вже? Ні, навіть у голос таки сказати не сила. Є ж інші слова. Відійшла, догоріла, відлетіла до раю, воз'єдналася з моїм батьком. Ні, благаю, тільки не це... Комусь може здатися, що ми з матір'ю були не надто близькими, то чому б мені так побиватися за нею? Однак усе було інакше. Мене охопив неймовірний жах. Якщо з нею щось трапиться, це буде цілком моя провина. Я завжди почувалася винною, бо мама народила мене в непристойно пізньому віці, і відтоді я назавжди стала тягарем для родини і приводом для суперечок. Я ще сподівалася все виправити, коли виросту. Мені здавалося, що одного дня я пролью на своє життя яскраве світло та навіки змию цю тінь ганьби. І тоді матуся нарешті мене полюбить. Тож вона просто мусила жити далі, а я мушу її знайти. У пошуках я кілька разів перетнула ліс, де сквайри споконвіку полювали на зайців і куріпок. Я залізла, чи не на кожну скелю, порослу папоротю, яка і дала назву нашому маєтку. Побувала в кожному гроті, де зазвичай полюбляла ховатися від усіх, проте цього разу вирішила не затримуватися. Я попрямувала до виходу з парку, де закінчувалися дерева та простягнулися фермерські угіддя. Я продовжила свої пошуки у полях, адже Махінка часто ходила сюди, щоб малювати квіти. Оскільки Ферндал розташовувався неподалік від міста, місцеві фермери вирощували не овочі, а дзвіночки – братки та лілії, аби потім доправляти свіжі букети до Ковент-Гарден. Тут рядочками вишукувалися витончені троянди, боровисті дівочі очка, полум'яні, цинії та маки. І все це призначалося для Лондона. Споглядаючи у те квіткове море, я щоразу уявляла велике місто, де в розкішних маєтках усміхнені служниці неквапно розкладають свіжі букети в кожній кімнаті. Дещо вечора збираються шляхетні багаті панянки зі святковими затісками та в розкішних сукнях від голови до п'ят просочені ароматами анемон і фіалок. Лондон де... Втім, зараз велетенське квіткове поле похнюпалося від дощу. І всі мої мрії про Лондон вмиттю розтанули, наче томан над полями. Безкрайніми полями, які простягнулися на багато кілометрів звідси. Як же мені знайти матусю? У моїх мріях, зауважте мріях про маму, а не про Лондон, я знаходжу її сама. Я стану для неї героїною, і вона не зводитиме з мене захопленого та вдячного за її порятунок погляду. Та це лише марні мрії. Дотепер мені вдалося оглянути тільки чверть маєтку, що там уже казати про поля. Якщо мама і справді хвора, вона відійде на той світ задовго до того, як мені вдасться її відшукати. Я розвернулася та побігла назад у будинку. Містер і місіс Лейн одразу кинулися до мене. Вони кружляли наді мною, наче горлиці над гніздом. Щойно дворецький стягнув із мене мокрий дощовик і черевики, його дружина поквапила мене до кухні, або я хоч трохи зігрілася». Попри те, що вона не мала права робити мені зауваження, місіс Лейн не змовчала. «Хіба ж можна отак нерозважливо годинами облакати під дощем?» сварливо запитала вона у великої вугільної печі, знімаючи з неї заслінку. «Байдуже, аристократ чи простого роду? Недуга не пошкодує нікого», пояснила вона чайнику, ставлячи його на піч. «Смерть не зглянеться ні на становище, ні на обставини», доводила кухарка коробці з чаєм. Я навіть не намагалася втручатися в розмову, адже вона зверталася не до мене. Їй не можна було звертатися до мене з такими докорами. Бути самостійною – це чудово, однак не варто шукати на свою голову ангіну, плеворит, пневмонію чи ще гірші лиха. Цього разу місіс Лейн скаржилася на мене чашками. Відтак вона обернулася до мене і запитала вже зовсім іншим миролюбним тоном. «Чи не бажаєте підкріпитися, міс Еноло? Чого б вам не підсунутися ближче до печі?» Я ж там підсмажуся, як скипка хліба. І я ще не зголодніла. Скажіть краще, чи не було звістки від мами. Однак я знала відповідь на свої запитання ще до того, як кухарка розтолила рота. Звісно, що містер Лейн або його дружина повідомили б мені, якби дізналася щось про матір. Проте я не могла не запитати. «Жодної міс», – відказала місіс Лейн, загортаючи руки у фартох, наче немовля. Я одразу підвелася зі стільця. Мені потрібно написати кілька листів. Міс Еноло, камін у бібліотеці не горить. Дозвольте мені принести все необхідне сюди. Я невимовно зраділа, що не доведеться сидіти в холодному шкіряному кріслі по хмурій кімнаті. Місіс Лейн принесла до теплої кухні папір із нашим родинним гербом, каламар із чорнильною ручкою та декілька промукальниць. Умочивши ручку в каламар, я написала кілька слів на кремовому аркоші. Мій лист був адресований місцевому констеблю. Я повідомила про зникнення матері та попросила його допомогти з організацією її пошуків. Потім я замислилася, а чи справді потрібно це робити? На жаль, так. Далі зволікати не можна. Уже розважливіше я написала ще одного листа. Повідомлення, яке зовсім скоро надійшлють телеграфом за десятки кілометрів. «Леді Юдорія Бернет Голландс учора зникла. «Потрібна допомога, Енола Голмс». Цей лист призначався Майкрофту Голмсу, який мешкав на вулиці ПАЛМЕЛ у Лондоні. Таке саме повідомлення мав отримати і Шерлок Холмс із Бейкер-стріт, що теж у Лондоні. «Мої старші брати». Розділ другий. Допивши чай під прискіпливим поглядом місіс Лейн, я переодягнулася в сухі бриджі та заходилася збиратися в село, аби доправити свої листи до адресатів. Але ж на дворі досі лі як із відра. Ви знову промокнете до рубчика. Я скажу дікові, аби він відвіз тих, куди скажете, запропонувала місіс Лейн, знову сповиваючи руки у фартух. Вона мала на увазі свого сина, який часто виконував у маєтку дрібні доручення, під наглядом значно розумнішого за нього пса Реджинельда. Я не наважилася зізнатися місіс Лейн, що не довіряє дікові цю важливу справу, тож просто відповіла – я розпитаю людей про матусю, доки буду там. Поїду на велосипеді. Варто зауважити, що це була не стара розвалюха із величезними колесами, а сучасний карликовий велосипед із пневматичними шинами. Цілковито безпечний. Невпинно крут'ячи подалі під мжичкою, я таки вирішила намить зупинитися біля маленької сторожки. Насправді Ферндел навряд чи був гідний називатися маєтком, адже ми мешкали в невеличкому кам'яному будиночку хоч і з випнутим фасадом, однак коло нього, як і належить, була гарна під'їзна алея, ворота та, звісно, сторожка. «Купере!» – звернулася я до сторожа. «Чи не відкрийте мені ворота?» «О, до речі, ви бува не пригадуєте, чи відчиняли їх учора для моєї матінки?» Сторожа моє запитання не аби їх здивувало, проте він на знак заперечення лише похитав головою. «Воно і не дивно!» Леді Юдорія Голмс ніколи не виходила за межі маєтку. Виїхавши за ворота, я одразу повернула в напрямку селища Кайнфорд. Доїхавши до пошти, я надсилала свої телеграми, опісля залишила повідомлення для констебля та поговорила з офіцером. А відтак почалася вервичка різних відвідин. Я побувала у священника, продавця зелені, пекаря, кондитера, м'ясника, торговця рибою, та ще багатьох мешканців нашого містечка, мимохідь розпитуючи кожного зустрічного про свою матінку. На жаль, ніхто її не бачив. Дружина вікаріє здивовано звала брови, побачивши мене. Мабуть, через мої бриджі. Бачите, для катання на велосипеді пристойні дівчата мають відповідно вдягатися. У панталони прикриті водонепроникною спідницею, або ж будь-якої іншої спідницею, що приховує ще колитки». Я знала, що матусі часто докоряли за неуміння приховувати ольгарні місця, на кшталт відерця з вугіллям, задньої стінки фортепіано та мене. Я зажила слави проблемної дитини. Насправді, я навіть не сумнівалася у своїй ганевній репутації, хоча пристойна дівчина не повинна цікавитися такими речами. Втім, від моєї уваги не вислизно той факт, що більшість заміщних жінок чи не щороку зачинялася у своїх оселях, а за кілька місяців у них з'являлася нова немовля – Аж до десятка. І так тривало, допоки жінки не ставали старими чи не відходили на той світ. А моя матінка народила тільки двох моїх братів, значно старших за мене. Можливо, саме тому мою пізню появу раціоналіст Логік і його витончена творча дружина вважали своїм найбільшим соромом. Я намотувала кола круг Кайнфорду, розпитуючи відвідувачів таверни, коваля, торговця тючуном і гостей будинку розпусти. Місця, куди ніколи не ступала нога жодної пристойної дівчини. За моєю спиною люди здивовано перешіптувалися, хитали головами та кидали на мене обурливі погляди. Так нічого дізнатися і не вдалося. І хоч я осміхалася якомога привітніше та чемно до всіх зверталася, мене всюди переслідувало гучне шепотіння з та плітки, аж доки я не повернулася до Фернденхолу в геть пригніченому настрої. Ніхто її не бачив відповіла я на німе запитання місіс Лейн, і не знає, куди вона могла потітися. Я вкотре відмахнулася від пропозиції кухарки перекусити, хоч уже і наближався час обіду. Натомість втомлено попленталася на горду маминих покоїв. На якусь мить я застигла в коридорі, не знаючи, що робити далі. Матусені двері завжди були замкнені. Мабуть, аби позбавити місіс Лейн зайвих клопотів, бо окрім подружжя Лейнів у нашому маєтку більше не було прислуги. Матося завжди сама прибирала у своїх кімнатах. Та й взагалі вона рідко дозволяла комусь заходити до її спальні. Проте, за нинішніх обставин, у мене не було іншого вибору. Чомусь мені здавалося, що двері будуть замкненими і зараз доведеться обійти без будинок у пошуках Глейна, аби взяти в нього ключ. Проте клямка несподівано піддалася і двері відчинилися. мить я остаточно збагнула, що моє життя змінилося. Сторожку роззараючись довкола у маминій вітальні, я почувалася значно трапитніше, аніж на церковному богослужінні. Звісно, я читала татові книги про логіку, а ще Мальтоса і Дарвіна, тож цілковито розділяла раціональні та наукові погляди своїх батьків. Однак тут, у матусиній кімнаті, мені раптом прокинулося шалене бажання повірити у щось надприродне, можливо, в існування душі чи духа. Матінка перетворила цю кімнату на святилище творчості. Вікна прикрашали вишукані японські гардини з лотосами, крізь які до вітальні лилося яскраве світло, що вихоплювало із сутіні витончені кланові меблі. Їхні ніжки були вирізблені у вигляді стебел бамбука. Вони були геть не схожими на незграбні лаковані меблі з червоного дерева, які стояли у спільні вітальні. Там вікна запинала важкі портьєри із саржі а зі стін похмуро глипали олійні портрети наших пращурів. Натомість у маминих кімнатах меблі були пофарбовані у білий колір, а на стінах пастельних тонів висіли сотні вишуканих картин. Це були її акварелі. небагомі і стандітними букетами, кожна за обільшки з аркуш для письма та в тонкій рамці. На якусь коротку мить мені здалося, що матуся стоїть поруч і нікуди звідси не виходила. Якби ж то це було правдою. Обережно, наче боячися її потербувати, Яна в шпиньках пройшла до іншої кімнати, маминої майстерні. Це була нічим непримітна кімната, без фіранок на вікнах, або впускати всередину якнайбільше світла, з простим дубовим паркетом, щоб легше прибирати підлогу. Окинувши поглядом мульберт, нахилений стіл для малювання, численні полиці з папером та іншим прилаєм, я натрапила на дерев'яну скриньку та вмить заціпеніла. Куди б не пішла мама, вона не взяла із собою фарби. А я ж було подумала, якою ж я була натямкою. Треба ж було передусім зазирнути сюди. Матуся не пішла в поле, аби знову намалювати квіти. Вона зникла. Подалася кудись і чомусь. І тепер я навіть гадки не маю куди і навіщо». І як же я сподівалася знайти її самостійно? Дурепа я. Несосвітня дурепа. Я засмучено пошкандивала до наступної кімнати – маменої спальні. І виражно заціпеніла. З кількох причин. Найбільше мене здивувало мамине гарне сучасне ліжко з латунними ніжками. Постіль на ньому була не застеленою. За все моє коротке життя не можу пригадати жодного випадку, аби мама вранці не перевірила, чи застелила я ліжко». Та чи прибрала в кімнаті одразу після сніданку? Вона нізащо не залишила б своє ліжко незастеленим, із розкиданими подушками та пуховою ковдрою, що майже сповзла на персицький килим. Ба більше вона не заховала свій одяг до шафи. Маман коричневий костюм для прогулянок зараз неохайно висів на дзеркалі, що стояла на підлозі. У чому ж тоді вона пішла, якщо її улюблений костюм? де спідницю можна підтягнути за мотоски в разі негоди, аби не промочити чи не забруднити поділ, а потім миттєво опустити, щойно на обрії з'явиться чоловік. Костюм, який був практичним, сучасним і напрочут зручним для прогулянок за містом, висів отут? Я відкинула Оксимитові портьєри, аби впустити до кімнати трохи світла і відчинила навстіж двері маминої шафи для одягу. Очах аж заребіло від неймовірного розмаїття нарядів із усіх можливих тканин шерсті, гарусу, муслину, бавовни, дамасту, шовку, шифону і оксамита. Бачте, моя матуся має незалежні погляди та вольову вдачу. Вона є прихильницею суфражисток та обожнює зручне вбрання, зокрема витончені вільні та легкі сукні, оспівані реськіном. Утім, вона мусила завжди пам'ятати про свій статус у довискваєра та певні зобов'язання. Саме тому, окрім костюмів для прогулянок і зручного одягу на щодень, у мамині шафі також накопичилося чимало строгих суконь для офіційних візитів. Вечірні вбрання з глибоким вирізом, мантолі від відвідин опери та пишна святкова сукня. Та сама темно-фіолетова, яку матуся носила вже багато років, бо їй було байдуже до моди. До того ж вона ніколи нічого не викидала Залишилося навіть траурне вдовини вбрання, яке мама носила впродовж року після татової смерті Поруч висів бронзово-зелений костюм, який став єдиним спогадом про її захоплення – полювати на лисиць В очі мені впав і її сірий костюм для міських прогулянок із полериною І таким довгим подолом, що він замітав увесь порох на вулиці у мантії, картаті сатинові жакети, спідниці з візерунком пейслі, незлічена кількість блузок. Мені було складно навіть второпати, якого саме убрання бракувало серед цього розмаїття бускового, бордового, сіроблакитного, лавандового, оливкового, чорного, борштинового та коричневого. Зачинивши дверцята шафи, я ще якусь мить розгублено роззиралася довкола. У кімнаті панував безлад. Дві половинки маминого курсета і інша спітня білизна лежали на видноті просто на мармуровому умивальнику. Зверху на комоді я помітила дивний предмет, схожий на пухкеньку подушечку. Він був набитий різними завитками та кульками з білого кінського волоса. Я взяла цю незвичайну річ до рук. На диво, вона була дуже пружною на дотик. Мабуть, варто розпитати когось, що це за предмет. Тож я вийшла з маминої кімнати у пошуках пояснень. Унизу в коридорі я натрапила на Лейна, який саме полірував дерев'яні меблі. Показавши йому свою знахідку, я поцікавилася Лайне, що це? Оскільки творецькі ніколи не повинні виказувати щирих емоцій, Лайн намагався відповідати спокійно та переконливо. Втім, його голос зрадливо затремтів. Це. Хм. Як би це краще пояснити? Підкладка під сукню, міс Еноло. Підкладка під сукню? Але ж таке навряд чи підкладала б спереду. Отже, ззаду. Ой! Тобто зараз я стояла посеред коридору в присутності чоловіка і тримала в руках те, про що жодна жінка ніколи не наважиться сказати в голос, а ховатиме в числени зборка свого брання? «Перепрошую!» – вигукнула я, відчуваючи, як моє обличчя заливається рум'янцем. «Я і гадки не мала, що це таке!» «І справді, я ніколи не одягала сукунь із турнюром». Тому і не бачила, який вигляд мають такі підкладки. Ще раз, у прошу мене вибачити. Досі мені не доводилося почуватися так ніяково, як цієї миті. Проте цікавість таки переборола мою сором'язливість. Лейне, у що була одягнена моя мати, коли вчора зранку вийшла з будинку? Запитала я. Міс, мені складно пригадати. У неї була при собі якась валіза чи пакунок? Точно ні, міс. Можливо, вона тримала редикюль чи сумочку німіс. Проте його відповідь мене не здивувала адже Матуся рідко носила сумочки. Гадаю, я помітив би, якби вона щось несла, додав Лейн. Можливо, на ній був костюм із. Я не могла промовити слово турньор у присутності чоловіка зі шлейфом чи підкладкою, насправді це було геть на неї не схоже. Однак Лейна раптом осяяв мяний спогад. І він нарешті відповів, не можу точно пригадати, у що господиня була одягнена міс Енолу, проте на ній точно був короткий жакет. Такі жакети зазвичай носили з турнюром, а ще на господині був сірий високий капелюшок. О, той капелюшок я чудово пам'ятала. По військовому лаконічний, а формою скидається на перекинутий догори гори дригом квітковий горщик. Чомусь у народі такі капелюхи прозвали триповерховими будинками з підвалом. А ще у вашої матінки була парасоля для прогулянок. Довга чорна парасоля, міцна наче тростина. Хіба не дивина? Моя матінка вийшла з дому в чоловічому капелюсі та з тростиною, проте у найбільш жіночному і кукетливому одязі, у жакеті з турнюром. Розділ третій Перед вечерєю я отримала відповідь на свої телеграми до братів – «Прибуваєм першим поїздом у крапка. Чосерлі, крапка. Зустрінь нас на станції, крапка. М. Т. Ш. Холмс». Чосерлі – найближче містечко із залізничною станцією. Розташовувалася за 16 кілометрів від Канфорду. Аби встигнути до ранкового поїзду, я мушу вийти з дому на світанку. Того вечора я старанно готувалася до зустрічі. Спочатку прийняла ванну, доволі марудна справа – Адже треба витягнути з-під ліжка величезний металевий таз і поставити його перед каміном, натягати на другий поверх до стобіса відер води, а потім принести ще й чайники з окропом. Місіс Лейн відмовилася мені допомагати. Вона сама розпалювала камін у моїй спальні. Попри те, що на дворі було літо, та скаржилася тріскам, воглинкам і вогникам, що жодна людина при здоровому глузді ні за що не купатиметься такого дощового дня. Я хотіла було помити голову, Проте не змогла з цим впоратися без допомоги місіс Лейн, але в неї несподівано виявився ревматизм рук, і тепер вона довірливо промовляла до рушників, які саме підігрівала для мене. Ще й трьох тижнів не минуло від останнього купання, та й погода геть холодна. Після купання я зручно вмостилася в ліжко, а місіс Лейн досі щось невдоволено бормочи собі під ніс, поклала мені в ноги пляшки з гарячою водою. Вранці я за сто разів. Розчесала волосся, аби воно якнайдуще блищало, і зав'язала його білою стрічкою, яка пасувала до моєї сукні. Бачите, дівчата з вищого світу мусили завжди носити біле обрання. Мабуть, щоб на ньому виднілася кожнісінька брудна плямка. Я одягнула свою найновішу та найчистішу сукню, гарненькі панталони з білого мережева і традиційні чорні панчохи з такими ж чорними чобітками, ретельно начищеними доблизку лейном. Після цих довгих варанічних приготувань у мене геть не лишилося часу на снідання. Я схопила з вішока в коридорі теплу шаль, адже ранки були ще доволі холодними, та вивела на двір велосипеда. Слід поквапитися, аби встигнути на станцію вчасно. Дорогу я уміркувала своє дивне спостереження. Коли їдеш на велосипеді, можна думати про все на світі, не переймаючись, що перехожі встигнуть помітити твій вираз обличчя. Утім, думки про нещодавні події навряд чи можна назвати приємними. Сповнена сумних роздумів, я промчала Кайнфорд і повернула на дорогу до Чосерлі. Цікаво, що ж усе таки трапилося з моєю матінкою? Однак потрібно відкинути неприємні думки, адже зараз переді мною стояло завдання відшукати залізничну станцію і моїх братів. Я ніяк не могла збагнути, звідки в мами взялася шалена ідея дати моїм братам імена Майкрофт і Шерлок. Адже у зворотньому порядку вони звучать як твой К'ям» і «Колреш». Цікаво, з матусою точно було все гаразд, коли вона обиралася і мене. І як їй зараз ведеться? Сподіваюся, з неї все гаразд. Стоп, краще думати про Майкрофта і Шерлока. Цікаво, чи впізнаю я їх, коли вони зійдуть із потяга? Бо останнє я бачила братів ще в чотирирічному віці, на татовому похороні. Я запам'ятала їх як двох високих чоловіків у циліндрах із чорними стрічками. Вони здавалися напрочуд суворими у своїх чорних пальтах, чорних рукавичках, чорних на рукавних пов'язках, і блискучих чорних шкіряних черевиках. Мене завжди мучила думка, а що, як батько відійшов на той світ через мою появу, як мені повсякчас казали сільські дітлахи, чи його таки підкусила гарячка та плаврит, як пояснювала мама. Не знаючи, впізнають мене брати після десятирічної розлуки. Звісно, я розуміла, чому вони не навідували мене з матінкою. Через приниження, яке наклало на нашу сім'ю моє народження. Мої брати не могли собі дозволити розкоші мати справу з нами. Майкрофт був упливовим та зайнятим посадовцем і будував успішну кар'єру в уряді Лондону. А мій брат Шерлок став відомим детективом. Про нього навіть написано книгу «Етюд у багряних тонах». А зробив це його товариш і колега доктор Джон Ватсон. Мама придбала один примірник. Не смій думати про маму. І ми разом прочитали книжку. Відтоді я просто марила Лондоном. Чудовим морським портом, серцем монархії, осередком вищого товариства. Хоча доктор Ватсон описував це місто як велику вигрібну яму, яку постійно засмоктує всіх дармоїдів і нароб імперії. Лондоном – де чоловіки у білих краватках та жінки амантовими коштовностями прогулюються до опери, а вулицями їстять екіпажі з безсердечними візниками та загнаними до напівсмерті кіньми. Принаймні саме так описано це місто в одній із моїх улюблених книг Чорний Красень. Лондоном, девчені читають лекції у Британському музеї, а юрмська людей штурмують театри, аби вкотре зачаровано споглядати сценічні дійства. Лондоном де знаменитості проводять спіритичні сеанси, щоб постукуватися з духами померлих, а інші відомі люди намагаються відшукати наукове пояснення, як спіритуалісту вдалося відірватися від підлоги та вилетіти крізь вікно прямісенько до екіпажу, що стоїть поблизу. У Лондоні вуличні Хлопчицька в Лахміттях шастують вулицями замість того, щоб відвідувати школу. У Лондоні жінок легких свичаїв, щоб це не означало – Можуть за виграшки вколошкати на вулиці, а їхніх дітей викрасти, аби потім продати в рабство. У Лондоні дивним чином уживаються особи королівської крові та бажальні різники. У Лондоні співіснують віртуозні музиканти та художники разом із не менш віртуозними злочинцями, які викрадають дітей та змушують їх гарувати у притонах. Звісно, я не мала гадки щодо таке. Однак мені було достаменно відомо, що мій брат Шерлок, якого іноді наймали для розслідування справ самі представники монархії, неодноразово відвідував ті самі притони, аби кинути виклик розбійникам, злодіям і королям злочинного світу. Безумовно, мій брат Шерлок – справжній герой. Пригадую, як доктор Ватсон захоплено перелічував усі досягнення Шерлока. Вчений, хімік, неперевершений скрипаль, влучний стрілець, фехтувальник на шпагах і дерев'яних рапірах, боксер, а до всього ще й мастер дедуктивного методу. Це спонукало мене скласти власний перелік успіхів. вмію читати, писати та рахувати. Швидко знаходжу пташині гнізда, легко викопую черв'яків і рибалю. А ще, і як я могла про це забути, нещодавно навчилася їздити на велосипеді. Це порівняння виявилося таким недолугим, що я вирішила облишити невтішні думки та зосередитися виключно на дорозі, доки не дістануся чосерлі. Мушу визнати, мене страшенно збентежив натовп на вимущених броківкою вулицях. На земляних доріжках Канфорду ніколи не доводилося петляти поміж людей та екіпажів торговців фруктами стачками, жінок із кошиками повними смаколиків, няньок із дитячими військами, численних пішоходів, які намагалися не потрапити під колеса форгонів, фелетонів і двоколісних екіпажів, возів, навантажених пивом, вугіллям та дровами, Карет і навіть омнібуса, запряженого аж четвіркою коней. І як відшукати залізничну станцію у цьому цілковитому хаосі? «Стривайте!» Здається, я щось помітила. У сірому небі, понад дахами будинків, наче страусове пір'я над жіночим капелюшком, височив стовп білого диму. До станції наближався локомотив. Поки я щосили крутила падалі, до мене долинув оголушливий гуркіт двигунів, як виявилося, ми з потягом прибули до станції одночасно. З потяга зійшли лише декілька пасажирів, серед яких я одразу впізнала двох високих лондонців – своїх братів. Вони були одягнені у просте дорожнє вбрання темні твідові костюми із плетеною облямівкою, легкі на шиї хустинки та капелюхи-казанки і сап'янові рукавички. Лише шляхетне панство надягає рукавички у розпал літа. Один із моїх братів помітно погладшав – і навіть здалеку можна було помітити випнутий живіт у шовковому жилеті. Я припустила, що це Майкрофт, старший за свого брата на сім років. Інший, Шерлок, у вугільно-чорному костюмі і темних черевиках був цілковитою протилежністю братові. Вистрончений, наче жердина, і ходий, як гончий пес. Розмахуючи тростинами, вони раз по раз розоралися довкола, щось шукаючи. Втім, їхні прискіпливі погляди ковзнули повз мене. Тим часом на пароні всі здивовано роздивлялася приїжджих джентльменів. Я зістрибнула з велосипеда та ледь насполеніла від сорому. Мене аж у жар кинуло. Тонка мережевна торочка на моїх панталонах дідько забрав би ці делікатні речі. Зачепилася за велосипедний ланцюг, розірвалася і тепер неохайно метлялася над моїм лівом Намагаючись приховати цю указію, я впустила шаль. Ні, так діло не піде. Я глибоко вдихнула. Кинула шаль на велосипед, який притулила до стіни. Відтак я випросталася і підійшла до джентльменів із Лондону, щосили намагаючись приховати своє хвилювання. «Містера Голмс?» – запитала я. «І ще один містер Голмс?» Мене одразу просвердлили прискіпливі погляди двох пар сірих очей. Аристократичні брови обох джентльменів здивовано поповзли вгору. Я невпевнено промовила – «Ви <кхм> попросили засвіти вас». «Аноло?» В унісон вигукнули вони і навперебій засипали мене запитаннями. «Що ти тут робиш? Чому не відправила за нами екіпаж?» «І як це ми її не впізнали? Вона ж неймовірно схожа на тебе, Шерлоку». Отже, високий і худий чоловік справді Шерлок. Мені чомусь одразу сподобалося його худе обличчя, гострий яструбиний погляд та вигнутий, як пташиний дзьоб, ніс. Утім, я одразу відчула, що порівняння зі мною йому геть не припало до душі. Я гадав, що це вулична голодранка. На велосипеді? А й справді, чому в неї велосипед? Де екіпаж генолу? Я розгублено кліпнула. Екіпаж? Звісно, в нашому приміщенні для карет припадали пилом Ландо та Фаотон. Проте коней ми не тримали. Вже багато років. Відтоді, як мамин старий лісничий, відійшов у кращий світ. Мабуть... «Мені варто було орендувати коней», – повільно почала я. «Проте я не вмію їх запрягати та керувати екіпажем». Оглядний чоловік Майкрофт сердито вигукнув. «Навіщо ж ми тоді платимо конюхам?» «Перепрошую. Ти хочеш сказати, що вдома немає коней?» «Годі Майкрофте. Потім це з'ясуємо». «Ти!» – Шерлок покликав хлопчиська, що тинявся неподалік. «Винайми нам карету». Він кинув йому монету, – Хлопчина запопазливо торкнувся картоза і кинувся виконувати завдання мого брата. «Нам краще зачекати у будівлі», – озвався Майкрофт. «Тут надто вітряно, і Енола на затиска і більше нагадує галчене гніздо. Де тві капелюшок, Енол?» Я зрозуміла, що наша розмова розпочалася не так, як гадалося. Я не встигла запитати, як ваші справи, а братини сказали, як приємно знову з тобою побачитися, Люба. Ми не потиснули одне одному руки – Хай навіть я і була ганьбою сім'ї. Нарешті я второпала, що слова «зустрінь нас на станції» були проханням прислати за ними екіпаж, а не приїхати особисто. Ну і нехай. Навіть краще, що їм не цікава моя компанія. Бо я однаково не могла зібрати думки докупи і стояла мовчка, наче стовп. «Де твої рукавички?» – докірливо кинув Шерлок. Беручи мене за руку і проведжаючи до виходу зі станції – «Та хоча б якесь пристойне охайне вбрання, Ти ж юна леді Енноло!» Його слова страшенно мене обурили. «Але ж мені щойно виповнилося 14!» Цієї миті озвався Майкрофт. Його голос звучав надто сумно і жалісно, а я ж регулярно оплачував послуги швачки. Шерлок обернувся до мене та завів своє у звичній безцеремонії і верхній манері. «Ти маєш носити довгі спідниці, відколи тобі виповнилося 12!» «І про що тільки думала твоя матір?» «Гадаю, тепер вона остаточно пішла до суфражисток?» «Я не знаю, куди вона пішла», – відповіла я, і на власний подив, бо відколи зникла мама, не зрунила ані сльозинки, розривілася. Тож усі розмови про матінку відклали на прибуття екіпажу. Мій велосипед прив'язала до його задньої стінки, і ми повільно рушили до Кайнфорту. «Які ж ми все-таки неотесені гробіяни!» – несподівано озвався Шерлок до Майкрофта розтягаючи мені величезну накрохмалену носову хустинку, якою було вкрай незручно витирати носа. Звісно, брати вважали, що я сумую за мамою, а так воно і було, хоча насправді я дуже жаліла себе. Енола, приречена на самотність. Мої брати сиділи піч опліч навпроти обличчями до мене, однак роздивлялися все, що завгодно, окрім своєї сестри. Вочевидь, вони так само вважали мене ганьбою всієї родини». Щойно ми від'їхали від станції, я припинила схлипувати. Проте так і не змогла знайти потрібних слів, аби розпочати розмову. Екіпаж, який більше нагадував невеличкий дерев'яний ящик на колесах із маленькими віконцями, не надто сприяв приємній розмові. Навіть якби я щиро хотіла привернути увагу братів до тотешніх краєвидів. А я точнісінько не збиралася цього робити. «Отже, Еноло, – похмуро почав Майкрофт, – ти вже готова розповісти нам, що сталося?» Я переповіла їм усі події останніх днів, проте не сказала майже нічого нового. Матуся вийшла з дому вранці у четвер і досі не повернулася. Ні, вона не залишила для мене жодних повідомлень чи пояснень. Ні, я не мала приводу думати, що вона захворіла. Мама чудово почувалася. Ні, жодна жива душа про неї нічого не чула. Ні, і це вже були відповіді на запитання Шерлока – в будинку не було ніяких кривавих плям, чужих слідів, чи ознак зламу, і жодних підозрілих незнайомців біля маєтку теж не помічено. Ні, викупу ніхто не вимагав. Якщо у мами і були вороги, мені про них точно нічого не відомо. Так, я повідомила про зникнення поліції Канфорду. «Воно і видно», – зазначив Шерлок, нахиляючись уперед і визираючи у вікно, «поки наш екіпаж заїжджав до Фернден-Парку». Он Вони разом із іншими сільськими неробами зазирають під кущі, нікуди не поспішаючи. «Невже вони сподіваються знайти її під кущем глоду?» – промив Рев Майкрофт, теж нахиляючись уперед, аби визорнути через Шерлока у вікно. Раптом його густі брови піднялися аж до крисів ціліндра. «Що це в біса таке? Що зробили із землями?» Я вражено відповіла. «Нічого!» бо Геть нічого!» і, вочевидь, уже не один рік не робилося. Наші поля заросли бур'янами». «Цікаво», – пробормотів Шерлок. «Це ж варварство», – обурився Майкрофт. «Трава з метра за вишки, скрізь зарості дроку і ужини». «То шепшина», – не стрималася я, бо дуже любила цю рослину. «Там, де має бути газон?» «Скажи не мені, за що на Бога садівник отримував платню». «Який ще садівник? У нас його зроду не було?» Майкрофт кинув на мене злісний, наче вшуліки погляд. «Проте у вас є садівник. І звуть його Раглос. Я платив йому по 12 шилінгів на тиждень упродовж останніх десяти років». Його слова здивували мене до глибини душі. Як сталося, що Майкрофт стільки років був заручником оманливих ілюзій і щиро вважав, що в нашому маєтку працював садівник? Я навіть не знала чоловіка на ім'я Раглос. І гадки не мала, що Майкрофт увесь цей час надсалав нам гроші. Мені чомусь здавалося, що вони завжди були невіддільною частиною будинку. Як поруча, кандалябри та вмеблювання. Раптом у нашу розмову втрутився Шерлок. Майкрофте, якби в маєтку і справді був такий чоловік, я певен, що Енола б про це знала. А як же? Вона ж не знала про... Шерлок урвав його та знову звернувся до мене. Незважай, Енолу, Майкрофт завжди в поганому гуморі, коли його висмикують зі звичної орбіти між помешканням, роботою та клубом «Діоген». Не звернувши уваги на його слова, Майкрофт нахилився до мене та вимогливо запитав. «Аноло, тобто ти хочеш сказати, що у маєткої справді немає коней, кучера та конюха?» «Ні. Тобто так?» «Адже в нас дійсно не було нічого з переліченого. «То так чи ні?» – годі Майкрофте, вкотре втрутився Шерлок. «Як бачиш, голова дівчини надто мала порівняно з тілом. Дай їй спокій». Немає сенсу ще більше її бентежити та засмучувати. Скоро побачиш все на власні очі. А й справді, наш екіпаж саме під'їхав до Ферндалхолу.